Bilego ikotxea, kaixo? Kaixo, egunon... Bueno, ba, Unkitua ikusi zaitugu, hemen hitz e, hartu zularik e, egun e, polita, egun ahondia, ez? Bai, egun handia da guria. egun ere ez dugu egin horlo komunaldea bat, eta, bueno, emekik emanezen idea egiteko eta pixka muitzeko, eta muitzonen pixka bat, udaletxean, arrantzalik, bueno, Norberto esan eta Norberto babilan dena, bai. Eta piska bakosta da minen egin dugota oso posekan. Eta esan dut bezala, ez da guria bakarra. Da Arantzariren arabailko jubilatuak, emengo Arantzaliak etotzen dire nor bere barkotara. Etegon dire, bueno, orduak satzen itxien minen egite gonta gurekin. Ezant gera familia polita. Ja esdire batzu joanak dire bestiak. Eta goxokolatzen desatuta pentsatzen ni naiz. Zer guretza bakarra barillo du baita edentsak orai bai porque asko de que Asko pegilla san, bai. Denek entzat, baina bazen garaia ere, ze eh? ba olako ba ba omenaldi batean ba kontuan hartzia zuen lan. bai, posa ondia da. Da denak zagozten ja gostekan energioztu, ja denak, ette dik, beste dik, lazaile gozteek, eh? helo, ez que posa ondia da omenaldi hau ba emateaguri, bai ez. Ema. Zu jubilatuaz hau deia, ja? baina ez dakitzen bat urte ba emakit, eman dituzu? Eman, behar, pues berrogeita am, amar, amar urte. Am, amaik urte. Azin izan amazei emazazk urtekin, eta irugaitan bost urte arte eta jaizite diren obligatu ni niretako egon zen beste bost urte aixa miñor venga askitasksi ta Azki. eta así ere etxean obligatua edo nola nola nola hasi zinen noski arrantzalen eh, bai, familian bai bai aiteekin hasi nizen aitxean barkua eta eskola banuen eh kontabilitate horrera asko numero asko gustatzen nau baina aitak baen eskala jasanorita itxeko barkua eta claro berek ere saragile ba biartu bueno andre beste batekin nire maizu Maria susperregi sen Maria pikar eta arekin ikasi nuen eta garra urte Bi bia ispekasinen sarian Eta beti hori naiz, eh, maizuak horrean esan berak, handareinak, zuk ez duzun behin ere kasiko zarian, duzun eskua txolmiak bihatzak. Zura ez izpa bai, totalken ere utzi egin zuen, eta ni berri zegi aurrera. E, <laughs> Berroi eta mar urte, ba, zareak konpontzen. Bai, ba, denekin, hombre, gentsona nik ikasero sariak okeri egin, eh, gentsoneri. Eta gehiago goto otzen bari madire, preez nahi, zikazteko. No, zaria asko gustatzen datak jende, gaztia, ekuiztea, lanian, zaria, entorrela relevo zatia, mm -hmm. ere bai. Eh, ikusi ditugu emenga, badirela, gaztiak ere, belaunaldi berriak, odol berriak. Badire, kere, ba, bat gainera, ez duzu sinistatuko, baina bat esan du da, prokuradora, amazazpi urte, etxagon ondo lanian, ero, euden problemas erango zuten, etxasari, zula, baino, baino, zubadak, eta zari nik aixina zula, baina zubatak ezo ze aldaketa den, handiko nara etortzea. Jaro, lana gogorrago da, eta zikineo bat, eta mila gauz. Ez da ez, nahizu behar eta nahizu ikasi nion, eta hor dago. Eta garrit berekin egiten egon du nahiz eta oso poze dagoela, oso konten. Hor loko neskakeku iztea goguakin, ematen zuen gehiego ikasteko. Ta ni naiz prest ikasteko, egila, eh? E, Zer masarekon dira edo zarete? Ni, jubilatu dizei nian, dela bi urte ingutu, Pues, Gineen, emezotzi, emeretzi, guan, zango dire, amaboz bat, amalau, bai. Eta nahi lan. Bai, bai, bai, nik <risa> egin, <risa> bai. <risa> Botak ezo, hambestan derekin betiro, esaten da lan gehiago eta horrela, pero bueno, ondo eman dut, guan ere dagona, ere parte eskatua jefa bezala, oso ondo joakidan, erekin hartu nintziki-tikitekan horire, eta oso ondo. O, konten naiz, egilezat. Ba, momentuz horrekin geratzen gara, emendik aurrera ba, portu hauzoko bihotz-bihotzian ba, salekonpontzailen bai, bai, plaza. Bai, hori da, hori da. Eta beti ekuizten gogoratu gara, non gu garko unean eta lengu salekonpontzailik ere bai. Egi izango dizute horretu naiz, askotan, andre, denak, enikazin izanian, sarian mazazpi, mazai urtekin, dena dagozte egileak, eta horrek ere no. ekuizia, arrazke gaur egonez bizkat ekuizten, eta niko ez, oh, ez pena. Minion bizi horrela da. Eurra zango teguretaz horrela eta listo. Eta e, segia horrela. Eta elduko direnak. Horsika, bai. <risa> ez aintzen, uste, nainekan etutzen malima ziren, egia esan. Eta gaztiak, eta ikasi, eta segia horrela. Haur egin behar dute. Behar dute, ekar, claro, ez ariak puzkazen malima da, itxien egon behar dute, eta orduan horrela, baina pues, segia horrela. Eta segituko dugu, gogorrian. Eh? Pili, mila ezker da, gozatu. Bale, e, mila ezker, eh?